Ми, не затримуючись, обминули це місто, а щоб німецько-фашистський гарнізон не спробував напасти на нас іззаду, я наказав артилеристам настрахати його. Вони розвернули гармати і вдарили з усіх точок. Вогонь вели прицільний, бо наші розвідники перед цим побували в місті і знали, де розташовані оборонні об'єкти, де розквартироване військо противника». Після гарматного обстрілу кілька розвідників послали в Кролевець перевірити точність влучання снарядів. Ті підтвердили, що батарейці не схибили. Наш артналіт справив на окупантів сильне враження. Поки вони гасали в паніці, ми без перешкод рухалися на захід і вступили в Чернігівську область. Одного разу пробираючись лісом верхи із старої гути на далеку партизанську заставу, я натрапив на гурт людей, що отабралися край берега на річки. Тільки спинився поруч напоїти коня, підійшли кілька жінок, і, назвавши мене на прізвище, почали просити, щоб я виступив у них з доповіддю. Дотримуючись необхідної ворожому тилу конспірації, я ніколи не називав свого прізвища незнайомим. «Помилилися жіночки». Моє прізвище не ковпак, а Сидоренко. Співрозмовниці засміялись. То не має значення, ковпак чи Сидоренко, і потягли мене в табір. Довелося стати на віз, якого вже викотали на середину табору, і виступити перед народом. Я, товариші, не відмовляюся поговорити з вами, але переконливо прошу повірити, що перед вами зовсім не ковпак. Чую, жінки захихикали, потім одна вигукує. «Та кинь прикидатися! Ми тебе як облупленого знаємо, Сидоре Артемовичу! Глянь, свої ж люди навколо!» Почав придивлятися і не втримався, сам засміявся. «Куди не глянеш усе знайомі обличчя?» Багатьох я знав, коли вони ще в селах жили по своїх хатах. Одні пекли для наших партизанів хліб і на очах у загарбників переправляли його в ліс. Зверху на возі сіно, а під ним буханці. Деяких нараз зустрічав у партизанському таборі. Ці приносили від підпільників записки з різними даними. Де новий ворожий гарнізон розмістився, яка техніка в нього на озброєнні, де склади боєприпасів, які ешелони противника і коли йдуть залізницею. Ону у тієї на перших порах лісового життя я сам у клуні ховався, і вона потайки, городами, по одному приводила до мене потрібних людей А он, здається, та, що минулої зими весь загін врятувала від оточення, провела партизанів ярави по поясу снігу між заставами окупантів І німці потім металися всюди, не розуміючи, куди зникли партизани Не провалився ж весь загін крізь снігу землю? Діти повилазили на дерева, схилилися вниз і вигукують. Ми вас, діду, ще здалека впізнали. Та це ж ті самі хлопці, що патрони в лісі добували з-під снігу, або викрадали їх у фашистів і приносили, коли в загоні не було боєприпасів, а доводилось готуватися до бою. Приємно було думати, що сотень цих людей немає жодного, який особисто коли-небудь чимось не допоміг нам партизанам. Це було на рідній Сумщині, але тепер ми вступали в райони, де нас ніхто не знав, куди не проникали навіть наші всюдисущі розвідники, як то зустрінуть місцеві люди. Біля селища Коробш потрібно було переправитися через Десну. Противник тут уже підготувався до бою з партизанами. Наша розвідка доповіла, що на підступах до моста гітлерівці створили лінію польової оборони. Задумавши дати нам бій, офіцери-фашисти навіть зняли охорону моста і посадили її в окопи. Ми вирішили скористатися з цього і захопити міст Сходу. Треба було дізнатися у місцевих жителів, чи не можна як-небудь вийти до моста, обминувши ворожі окопи. У сусідньому Скоропом селі Вільному перша жінка, яку запитали про це, сама взялася вести нас до моста путівцем. «А гармати пройдуть?» – запитали її. «Були йдуть і танки», – відповіла вона. «Ми промовчили, що в нас танків немає. Хай йдуть чутки. Партизани з танками йдуть. Більше паніки буде серед окупантів».